se se vam prima. Da madresa nema naslanja i naziva. Na da da. Da da. Da dersu. Može. Naslanje može, ali plus noge ne u kom slučaju. Međutim ono sa kad je adresa ono. Ha? Previše. A, dobro, dobro. Polo, telefon je zgastete. Inače ide pravilo kome trako telefon ko sadaka ide pola 9. Sjem uslemanima sadaka ide pola 9. Vidi. Ne možemo gami kolegiju da tomekve nezo. Naš moj počet 09:33 de 08:33. Jemem ja pisanje crno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una jalla shanu. Naka salavati salam, da poslednjega Allahu wa sallika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas poduči, da nas okuristi sa unim, šta nas je podučio i da poveća naše znanje Kaja Allah subhanahu wa ta'ala Ya eyyuhal ladhina amanu, taku Allahe hafadu Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ovi koi verujete Bojte se Allaha, Đerlešanuhu, istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. A zatim, draga moja braći i cijenije sestre, prvo da Allaha, Đerlešanuhu, negradi našu braću koji su organizatori ovo jednog vama, da kažemo velikog hajra, i koje će, ako Bog da, biti uzrok ovakvim okupljanjima, ili da kažemo ovakvim edresama, I poslje jel tako završetka obok termina kojik smo dredli kojit prihli koj od mjesec dana. Da Allah jel-l-l-šanu učini da svizu voga uzmej mu povke i poruke. I brati suda i Allah jel l nagradi nazvali u madresu šeikh Mohamad ibn Salih al-Uthamin, rahmatullahi alayhi. Wa jednu islamskom učenjaku. Šeikh Mohamad ibn Salih Ja bio poznat potom je što je čitav svoj život bavao sa učenicima. Je što je čitav svoje vrijeme provodio samo držeći dresove. I što je nije poznat od njega da je ikada ikome napisao odgovor, da kažemo odgovor to mitom učenjaku radi njegovog mišljenja i tako dalje, nebo čitav svoje vrijeme je bio samo provodio sa učenicima komentarišu učovu u knju, komentarišu učovu u čobu, knjug, i tako dalje. I to je nema sumnje najbolji, da ne kažemo jedini, od jedinih načina ispravnog odgoja nas muslimana, nas omladine. Je draga braćo, vjerujte mi, ilhamdulillah svaka aktivnost koja se uradi od njehajr. Međutim, ja sam sve više i više ubijeđen da kada su pitanju oni opštidrsovi, da koji smo navikli da pa je slušamo, da o toga nema, ama baš nikakve fajde. Pa Istina, alhamdulillah, spomenju se adi, spomenju se hadis, tako danje. Međutim, nažalost, naša braća i naše sestre su navikli da dođu na opšti drs, ono znaš. Neko gleda tamo film, neko gleda seriju, ovaj dođe, ja ću dođu na drs. Normalno raziske, ovo je na hajru. Međutim, problem je šta što se odaje sa tog drsa, čovjek ne pokušala, da promijene neke stvari kod sebe. Možemo govoriti samo opšti drs, ovaj opšti drs, međutim, prošlo je deset godina, Kažemo da sve kažem naše dave od ovog našeg islamskog budženja, mađutim još uvijek imamo ljudi, još uvijek imamo braće, još uvijek imamo stara, koji su deset godina sjedoci tog islamskog budženja, od samog početka što, mađutim još uvijek ne znaju, da kažem arpsko pismo, još uvijek ne znaju što Kur'an, još uvijek ne znaju neke osnovne propise Allaha dželle mešana ubira i tako dalje. Naći moramo da se više baziramo na onaj stvari koji daju plodove. Jer od nas je traženo od jednog islamskog budženja Nacij da ono s vremena na vrijeme pokazuje svoje plodove. Da pokaziva svoje rezultate. Ja danas našalo svi na zapadnom svijetu, u zapadnom svijetu da nema projekta da se počne, a da posle toga se ne kaže rezultati, toga su tak bitak. To nažalost ima skoro da kažemo sud di osam kod dana smo s semana. Naći ne vodimo računa šta, u čemu pot, koje su stvari koje pod što tre, smo potrebna objašnjavamo našoj amledi i tako dalje. Tako da, sigurno, jedna od jedinih načina za ispravan odgoj jeste ovakve medrese. I ne samo to, nego mi smo, nažalosti, učinili znači, jednom takvom navikom da, na primjer, ako čovjek počne da drži predavanje, neko je malo stručnije da govori o propisima namaza ili o propisima zekijata, normalno, bez nekog pretjeranog, da kažemo, e, udubljivanja, u neke MSL-e tako dalje, nalazimo, tako da kažemo, jedan nivo ili jednu dozu dosade od seranje slušalca prema takvim predavanjima tako dalje. Na primjer... Kada bi se pojavio neko da komentariše ovu knjigu od početka do kraja, da baš e, se spomnju mišljenje i tako dalje, vićemo mali broj onih koji pristoje. Međutim, kažem, potrebni smo da promijenimo ovakvim stvarima kurs našeg islamskog buđenja, znači da se okrenemo više načinke stvarima gdje možemo reći, evo, nakon mjesec dana toliko i toliko braće i sestara je naučilo da kažemo e, taj dio sira lahlog poslanika, taj dio e, bračnog da kažemo, prava, e, taj dio toga, taj dio toga i tako dalje. E, ono, je tako upoznati ste da predmet sa kojim ćemo sako Bog ide zajedno družiti je sa porodičnom i nasljedno pravo. Normalno, prvo ćemo početi ako Bog da sa porodičnim pravom. Ovaj, pa ako Bog da pokušat ćemo ovaj, u toku ove medrese i da protumačimo ili vidjet ćemo kako učiti samo nasljedno pravo. Zato što je nasljedno pravo jedno od najtežih grana islamskog prava. Mislim na samom početku muzako lahko, ima malo ova ti neki jednakine jednakina kako se kaže međutim posle dolaze neke masele koji su malo ova i zato je uvijek među lemom su bili poznati oni koji su znači ulema koja je posebno poznavala Faris i koja je nas je pravo i koja je čitalo u svoje vrijeme tako da kažemo trošila samo da rješava sporove među ljudima kada je u pitanju nasino pravo međutim kažem mićmo kobog na počet, sa porodičnim pravom Draga braće i sestre mi znamo Da je svaki čovjek, e, da kažemo da svaki zdrav čovjek po prirodno ima strasti. I da svaki čovjek ima potrebu da kažemo da isprazni svoje strasti. Dakle znači, nema tog čovjeka kažemo zdravog, jer postoji vrsta ljudi, tako, koji su e, koji imaju određen određen e određen bolesti, a to je da čovjek impotentan, znači da nema da nije u stanju da isprazni svoje strasti takođe. Međutim, kažemo, svi ljudi koji su zdravi imaju tu potrebu. Međutim, kažemo da je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanih sallallahu alaihi wa sallam da su zabranili da kažemo da čovjek na bilo koji način isprazni svoje strasti osim na način kako mu je to dozvolio šarijat. A taj način koji mu je dozvolio šarijat zove se brak. Jer znamo, suprotno tome je šta, da je zinaluk jedan od najvećih griha. Ja Allah subhanahu wa ta'ala kada zabranjuje zina, on kaže šta? Wala taqrubu zina. Ne možeš približavati se zinaluku. Da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ne čini taj. Ne goj ovo puno rečiti. Znači sve što vodi ka samom zinaluku, i to tako وَلَعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ I dva oka čine zinaluk. Pa kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam, zinaluk očiu jeste pogled. Znači šta? Da čovjek pleda ono što je Allah jalašanuhu zabrani od avrata drugih ljudi, da kažemo avrata žena, soprot avrata moshkaraca, i tako dalje. Zatim dalje poslanik alaihi sallatu wa sallam kaže وَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ I dva uha također čine zinaluk. Kakav zinaluk? Tako što slušaju ono što vodi ka pravom zinaluku. I zato normalno pravi zinaluk je šta? Da čovjek ima polni odnos s ženom koja mu nije dozvojna. To jeste koja mu nije žena ili pretvon kada je bila koja mu nije robinja. Znači šta? To je zinaluk koji povlači za sobom el had kaznu. Znači da onaj koji je ne da se šta? Da se bićuje, međutim onaj koji je oženjen, da se šta? Da se kamenuje. Međutim, da li znači ako neko pogleda da će biti kamenovan. Ako sluša o zinálku, značilo to da će biti kamenovan? Hoče biti kamenovan? Ne. Zbog čega, ko Allah poslaneke, alihi srátu oslan kaže, i dva oka čine zinálk, ani ho. Zinálku ješta pogled, po s... Allah poslaneh ješta je nazo pogled zinálku. Zbog čega nejče biti každým? Pokrahat ještě jeho spole. <laughs> Dobro, ovaj kaže nemo svidoka. Ja, Allah. Kaznu da Allah. Na kraju hadisa govori to, spomenuti ga potvrdi neki. Dobro, imali još kakve mišljenja? Je li si još razišla u lama? Ovdje kažemo da ono što je spomenuto u hadisu posljednika alaihissalatu wasalam, da je to jedna metafora ili al-mađaz. Znači, jedan vid jezičkog izražavanja koji se zove al-mađaz ili metafora znači da se izrazi, međutim, ne misli se na onaj zinalek, nego hoće da se ukaže na veličinu griha, na veličinu tog griha i da on vodi ka pravu zinaleku, tako da ga poslanika alaihi sanatu. sanatu, naziva šta? Naziva ga pogled. Međutim, nikada niko od islamske učenjaka ni rekao da onaj koji pogleda šta, da treba da se bičuje. niti onaj koji dodirne da treba da se bičuje. niti onaj koji ide ka zinaleku da treba da se bičuje i tako dalje, osim ako počini I to opet imamo posebno propise, a to je kada je kazneno pitanju opravu. A kako ćemo, na koji način će se na čovjekom koji je učinio zinalog izvršiti kazna? Dobro znam, ili ćemo ga okamenovati ili ćemo ga biti od. Međutim, šta, evo na prilog spomenuli smo sve doke. Koji su to načini tako da čovjek da biva nad njim izvršena šariatska kazna kada je u zinalog? četiri svedok. oh, svedok. svedok. svedoka četiri svedoka četiri svedoka i dobro to je jedan od načina drugi način da priznao robi tužna da, da priznat znači se jedno da li bio oženjen ili neoženjen na znači, čerek smo za oženjenom jedna kazna za neoženjenom druga kazna odnosno dvojice imaju kaznu međutim izvršava se kazna nad njima kako na jedan od dva načina znači ili da dođe čovjek i da prizna i da kaže učinio sam sinuk ili da dođu četiri svedoka koja vide znači čin Pažite, kod znači koja vidi da polni organ ulazi u polni organ. Znači ne da kažemo da vidi muškarca na žen, niti obrnuto, nego da vidi sami čin. Ukoliko bi došla na primjer trojica sjedoka i rekli trojica do dođu se doka kad i, i kažu kad vidjeli smo tok da čini zina luk sa tom. Trojica nisu četorca. Kakav je tad propis? oni se kažnjavaju. Oni se kažnjavaju. Koja kazna? Hadu al kazna potvore. Oni će, znači ako su videli, oni će biti kažnjavan na kakav način, zato što su znači, kazna koja se zahadilo kazna za potvor. Međutim, stijem što pored toga, subhanallah, veliki broj islamskih činjaka spom, kaže i spomne u fikskim delima, da ako četiri svjedoka vidi znači, muškarca i ženu da zinaluči i vidi polni organ, da ulazi u polni organ, kažu mustahab lije po ime da sakriju tu njihovu sramotu. I da ne dođu kadi. kadih, nego da šut, da sakriju. Zbog čega? Jer kaže Allah uposanika alaihi s-salatu wa Men se tere muslimen ko sakrije sramotu muslimana Allah će sakrije sramotu muslimana. Pogledajte, SubhanAllah, ovdje iz fikskog propisa Znači šta znači sakrivanje sramotu brata muslimana. Znači vidiš, Nači, ako odješ, gotov biće izvršir na ljudima šariatska kazna. tim ovdje veliki broj islamski učenjaka spomenu da je mustahab, mesej šta? da se sakrije ovaj taj Dobro, ono što je još ovdje možemo spomenuti, da je jedan od prvih kadija koji je, u stvari prvi kadija, koji je u Osmanskoj državi izvršio kaznu za Zinaluk, je bio jedan alim, veliki še, koji se zvao Ahmed Bejad Izade, koji je bio porijeklom Bosanac. Ovo je bio jedan veliki alim, koji je bio mudarris u haramu Mekanskom. Mekanskom haramu Ahmed Bayadi zade. Ahmed Bayadi Zadeh. Je bi' jedan od prvih, u stvari prvih, kadija koji je u osmanskoj državi izvršio ovu kaznu. Jer zbog čega kažemo prvi, i nakon toliko možda, i nakon toliko stotne godine, zato što je teško, da dođe do, pogledajte kako je šariat, da kažemo otežo puteve toga. Da kažemo uspostavljanje kazni. Znači da četiri mora da vidjet, spominje ja se u fikhu, Znači da vide znači isto kao što, znači ona ima bočica, što se surma podvlači. I ono kad se čovjek šta umoči, znači izvadi i svoje očine. Kaže da tako kao što to ulazi u tu bočicu, na takav način oni trebaju da vidu, vide, da polni organ ulazi u polni organ, kako bi bilo ispravno njihove svjedoče. Jer inače, šta, ako bi trojica vidla četvrti nije video potpuno, na njima se izvršaje kazna potvore. Znači da su potvorili nekoga za zinalo. Dobro. Sljedeća stvar koja nam također ukazuje na važnost braka, odnosno poznavanje bračnih propisa, jeste zato da kažemo da rekli smo da je šarijet zabranio svaki vid da čovjek isprazni svoje strasti osim putem braka. Tako da, znači, norm, rekli smo prvo šta da izinali u zabranje. Međutim, jedna od drugih stvari koji su također zabra, zabranjni jeste onanija ili seksualno samozadovoljavanje. Pa tako većina islamskih učenjaka naslanovištu da je to djelo haram. Dak znači djelo koji učini čovjek za koje ako se ne pokaje da će ga Allah subhanahu wa ta'ala zanići kazniti. Dak znači će i ovaj način šta? Ispražnjavanje strasti zabranjeno. I, zabranje. I ovo se tamani na riječ Allah Allaha subhanahu wa ta'ala kadaka je oni vollazin li lifurujihim hafizun. Oni koji čuvaju svoje polne organe. Illa ala azwajihim Au ma malakat aimanuhum fa innam ghayru manumi. Osim sa svojim ženama ili sa svojim robinama. A oni ne zaslužuju kaznu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala prvo kaje šta? Oni koji svoje polne organe čuvaju. Znači ne ispražnjavaju strasti. Osim kako? Sa svojim ženama ili sa svojim robinama. Kaže veliki broj islamski činjaka medži nima imam šafi. Znači to v u Tavsir ibn Kessira da je ovaj Ajit imam Šafja i druga ulema da su uzeli kao dokaz znači da je zabranjen čin ona nije jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje u osnovi prvo zabranjiva sve svaki vid ispravžnjavanje strasti, da dozvoljava to na samo dva načina a to je brak a zvađihim one koji su njihove žene, šariatske sa kojim su sklopili šariatske brakove a drugo su šta? Znači drugo su njihove robinje. Sada robinja je no li tako? Ište nema. Dobre, znači iz ovoga također vidimo kolika je važnost poznavanja ispravnog šariatskog braka. Normalno, <clears throat> e, također, što su spomenuli islamski učinjaci, što je jedna od važnih pitanja, važnih mesela, da se kaže jeste šta je propis samo brak? Jer brak, kao i svako drugo dijelo koje čovjek radi, može da je na njeg, da, da tako kažemo, da potpada u jednu Iloguda dan od pet osnovnih šeriatskih propisa koji zovemo el ahkan al hamse pet šeriatskih propisa znači svako djelo koji uradi čovjek koji uradi žena znači u toku dvaj, 24 sata svaka sekunda je šta znači ili je haram ili je vajib tako da bi znao da nabroji, možemo zajedno da nabrojimo ove pet propisa Hala. prvo Hala. Hara. Dobro. Dobro? Mekhu. Dobro. Jeri što je ostalo? Hajmo ovako počin. Prvo je vazdž. Vazdž. Ja. Šta je suprot od vazdžbu? Hara. Koju znači imamo kolko? Imamo dva. Šta je ono što je ispod vazdžba? Sunnet. Sunnet. Sunnet. Kaže Musa sunnet. Zato što postoji neka neki islamski učenjaci kada je upitan izran sunnet, mustahab, nafila, prave aziku. Međutim to se se podrazumijeva kada kažemo pet propisa podrazumijeva se pod sunnetom. A to je ma talab al-shari'u fi'luhu in ghairi jazm. Ono sunnet je što, ono što zakonodavac o tebe traži. Međutim ne traži ga, tako da kažemo odlučno u ne traži ga da izvršiš kao što tra... se traži da izvršiš vađu. Kasnije ćemo da definiciju. Suprotno sunnetu je šta? Mekruh. Dobro. Ostaje nam jedna kategorija? Mubah. To je mubah. Dobro. Vadžib je šta? Nek' smo neki kažu vadžib, neki kažu fars. Kako je razlika? Narodoposlanike je narodala vah. Dobro, to je jedno mišljenje? jedno mišljenje. Ne znam si da li vadžib... Hađibu se ne zna ruknu ili šart. Dobro. Hanefije, pravi, to je jedino rast. Pa dobro, Hanefije, šta je Hanefije kažu, šta je vađib, šta je fars? Što se tiče vađbe, to je jedna potreba, AH3D, nema katedočni Dobro. AH3D, a, a vađib je katedočna dobro je se više AIPFD. Dobro, može li neka naredba kod Hanifija da dođe u Kur'anu a da bude vāđib? Može. Dobro. Može. Dobro, znači, rekli mi kada spominjemo pijet propisa, često ćemo spominjati. Znači, mislimo šta? Ovi pijet koji smo rekli. To je fars, haram, sunnet, mekruh i mubaha. Rekli smo, kada se, kada učenjaci drugi mezheba ne mm -hmm. hanefiskog mezheba kada kažu farz el-vajib misle na jedno te isto znači na primjer ako vratimo se na djela šafijskog i hanbelijskog i malikijskog fikha, kod inete nekad kažu farz nekad kažu wajib dobro i neki od njih brave neke razlike na primjer kada u pitanju šta su wajib namaza šta su ne znači u glavnom znači da je skoro jedino hanefije prave razliku između farza između wajib pa kaže hanefi da je farz ono što je znači, traženo nepobitnim dookazom. To je sada nečemu. Jeli, šta je dalil qata'i, šta je dalil zani, glavnomu kajžemo, da jedinu hnefi, ode pravi raz. Dobro. Međutim, definicija vajba, ono što zakonodavac davat, od tebe traži da učiniš giz men. da ga učiniš, da mora da ga učiniš. Međutim, suprotno tome ješta haram, znači, ono što zakonodavac traži od tebe da ga se, odma' okaniš, da odma ostaviš. Dok je vamo sunnet, da zakonodala sakodđer traži od tebe da ga učiniš, međutim šta? Traži od tebe da ga učiniš, međutim ne na stepenu, kao to kada je u pitanju, kada je u pitanju vlađu. I vidjet čak da neki islamski učenjaci da su strogi. I kada je u pitanju ostavljanja sunneta. Hanefijen su jednu od najistrožijih mezheba kada je u pitanju ostavljanja sunneta. Znači kada u pitanju ostavljanje sunneta, ka Tu postoji razilaženje unutar samog hanefijskog mezheba da čovjek ima grihe ako sunnet ostavi. Međutim, prenašeno je od drugi imama da, na primjer, ako se ostave određena djela, kao što je, na primjer, što je došlo u rivajit od imama Ahmeda, da ukoliko se ostavi vitr namaz, kaže imam Ahmed, ne bi se od njega trebalo prihvatiti svjedočenje. Znači, onog čovjeka koji ostavlja, koji mi ade da ostavlja vitr namaz, da ne treba da se prihvati svjedočenje. Dobro. Neki čak kažu, ima rivajeta u nekim vezebima, da onaj čovjek koji ostavlja vite namaza treba da se bičuje, da treba da se udara. Zato što to njegovo ostavljanje upučuje, da kažemo da omalovažava sunnete. Čak postoji mišljenje koji kažu da je, međutim kažemo to su da je čak i ostavljanje prakse ashaba da u tome ima Čak ima koji su posebno pisali dijela na tu temu itd. Ostalanje, vađeba pula, či se smo ukazano, a sad jednu novi vide Samo kada se spomenu ajit ili sura da se kažu koji je ajit. Dobro. Znači ovo smo kada je u pitanu, znači od prilike, je li tako reki smo, znači vađeba sunnet, haram. Mekru je ono znači što se traže tebe da ga međutim ne tako kategorično kao haram. Međutim ubah jono što se o tebe traže niti da ga učiniš, niti da ga ostaviš ali kažemo pa stavo. Znači da nekada mubah ako vodi određenom dijelu, određenom propisu može da uzme njegov propis. Yakhuz hukmahuhu uzme njegov propis. Kažemo na primjer. Haram je da čovjek ne ustane na sabah namaz, je tako? Da čovjek sad legne i kaže šta? Neću ustati, prespavaću, čitamo namaz problemi i tako dalje. To je šta? Jel je haram ili je sunnet ili šta? Haram. Ako čovjek, da kažemo, dugo sjeli u noć, ostane, sjedi, da kažemo, gleda televiziju, Halal što je na televiziji, na primjer, gleda drseve, da kažemo, čita literaturi i tako dalje. Međutim, to je šta? Jel to haram? Jel to šta? Šta nam je dokaza? Mekruh. So da no mi mi govorimo osnovi. Dači osnova je šta? Muba. Muba. Muba. Međutim ako taj muba ako činiš ako vodite, ako je on uzrok da napustiš, šta? Sabah namas kako taj muba postaje? Postaje haram. Kažem postaje haram toman da čovjek to provodi u učenju Kur'ana ili ibadetu. Učenje Kur'ana je šta? Sunnet. Međutim, ako te taj sunnet vodi, čemu? Znači učiniš nešto što je zabranjeno, uzima njegov propis. I zato kažemo da mubah, znači u osnovi je, znači što se o tebe traži, znači ne traži se ni da učiniš ga, ni da ga ostaviš. Međutim, može da uzme propis dijela koje on vodi. Znači ako mubah, rekli smo, vodi ka određenom dijelu, uzma njegov propis. Ako vodi ka haramu, i sami on haram. Ako pak vodi vađibu, može da postane vađibu. Jer kao što je pravilo mala je timmul vađibu illa bihi fahuva vađib. Ono sa čim se ne dolazi ili na upotpunjuje vađib i samo postaje vađib. Znači nešto ti u osnovi nije vađib, međutim, postaje ti vađib radi čega? Radi, zato što je to jedini način što da izvršiš vađib. I zato kažemo znači da je mubah, znači ako ga uradiš nećeš biti nagrađen, ako ga ostaviš nećeš biti, kažen. ili da kažemo, znači ako... Šta god, znači nijema propisa. Osim normalno ako je vezan za druge strane. Tako, na primjer, ako čovjek, da kažemo, jede, mubah, međutim yeah. ne da se prenajede, da nego ima sa tim nijed kakav, znači da sebe, ojačana pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, postaje stvar koja je pohvalna. Ako čovjek, da kažemo, bilo šta radi zato radi određenog djela, na primjer, hoće da spava, da kažemo, u određeno vrijeme, kako bi bolje čili ibadet, znači to je stvar koja je pohvalna. Kada kaže karanju haram, stvari kada je u pitanju vajib, vajib ono za čije će činjenje čovjek biti nagrađen, a za njegovo ostavljanje će čovjek biti kažnjen. A suprotno tome je haram. Haram je šta? Znači nešto, ako čovjek učini, bit će kažnjen. Ako ga ostavi, bit nagrađan. nagrađen. Znači šta je haram? Ako ga učiniš, bit ćeš kažnjen. Ako ga ostaviš, bit ćeš nagrađen. Je ja li tako? Dobro. Međutim, obrate pažnje, ostavljanje harama je nešto zašto ćeš biti nagrađen. Jel' tako? Znači li to da neki musliman koji nije nikako u doticaju, da kažemo, sa nekim grijehom i nikako ne čini određen grijeh, da li znači to da će on biti, tako da kažemo, nagrađen radi tog njegovog ostavljanja? Ne, ne znači. Nije to znači. Da ne potrebano ovdje nijeti. Naprimjer, spominjemo da nas vlasačeva od ovoga. Čovjek hoće da učini zinalog. I dogovori se sa djevojkom, tu i tu, u njezinoj kući da će doći da će učiti zinalog. I čovjek je nanijetio da učini zinalog. Međutim kada dođe do kuće, vidi da je tu babo, da je tu familija. Da može da učini, je li tako? Vrati se. Da li će njega Allah jale šanuhu nagrađati za to ostavljanje harama? Neće. Međutim, ako čovjek i bude u prilici da učini, međutim, sjeti se okay. Allaha, kod njega prevagne šta strah od Allah jale šanuhu, znači za to harama radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači to je za koje će čovjek biti nagrađan. Čovjek, naprimer, ide ulicom i bude u mogućnosti šta? Da vidi šta vidi čutim obori pogled. Ide ulso mio para pognet Allah dželešanu će gašta četunagra. Međutim kod čovjek koji brdo čuva ovce. Kaže ne gledam ništa. Dalje će ga Allah dželešanu. <laughs> ne važno. Kaže mu nek, znači zato. Ovde upominjemo da znači, ćemo pominjemo šta je. Znači to od prline. Znači me kruh. Na dokaz u tom prvom slučaju kad je on došao na rođendan. Ima kazni, Alaj, govor, razumíš, međutim, ovaj. znači moj nije da. Palaj posle i govori, razumiješ sada. međutim nije on sam da sad ove, znači samo Uzmimo jedan, jedan tako da kažemo obštu ideju značovim propisim. Dobro, dalje. Rek smo, sunnet, ako čovjek učini, ko što kaže se ustihovima, vannadbu ma fi fi'alehi thavabu, valam yakun fi tarkehi iqabu. Znači, mandub ili sunnet je ono, u čijem činjenju ima nagrade ima sevapa, u njegovom ostalenju nema griha. Što je kažemo šta? Jedna osnava. Mekru je suprotno. Znači čovek, ako ga učini, znači prezreno je djelo. Allah ne voli to djelo, međutim neće imati kaznu radi toga. Je ja tako? S tim što moramo napomenuti na jednu važnu stvar. Mek ruh jezički znači zabranjena stvar. I ja Allah ne voli to djelo. Je Allah ne voli to djelo u suri El-Isra. Kada spominje obožavanje Allah ne voli toga. Znate Allah je naredio da se obožava samo on. I se tako prema rotelima da se čini rotelima dobročinstvo onda se spominje zinaluk, spominje se uzimanje imetka yatima i tako dalje onda na kraju tog Allah dželle šanu kaže wa kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha i seyto kotvo gospodara makruh pa Allah dželle šanu što zina ovo ono nazivamo kruhom kako to sada Može li neko objasniti Činjen je često mekruh, ja, prelazi ugri. Okay, Dobro. To je nešto, čini često mekruh postaje hana. Šta? Ako suviš se često, Dobro. znači nešto čini što Makru. mekruh, prelazi ugri. Znači čovjek ako jednom učini zinalog, učini je mekruh. Jezički. Šta si rekao? Jezički. Jezički. Ja ja znači, ovdje govorimo o jezičkom značenju mekruha. Rekli smo i mekruh je nešto što je? makro kora. Jes' nešto što navoliš, nešto što je mrsko, nešto što je ružno, nešto što je odvratno. Međutim kažemo jezički znači nešto što je tako. Ja Jeldađinašan kaže šta? Zinalu obnosi se to me kruh. To je znači jezički. I zato kaže međutim ovdje mi ne govorimo jezičkom nego govorimo o terminološko. Jer pošto na primjer mnogije termine kada ja tako kad spomenemo vađu, kad spomenemo kažemo prvo to je jezičko značenje, a zatim spominemo terminološko značenje, šta je to Zatim, ovdje što je varno pomenuti, jeste da prijašnja uleme, prva generacija uleme, generacija salifa, da je kod njih mekruh bio isto kao haram. Znači, da je šta? Da kod njih mekruh bio isto što je haram. I zato, na primjer, često puta ćemo reći, vidjeti, da imam Ahmed, da ovaj zadređenju stvar kaže to je mekruh ili ekrehuhu. Tako da li, međutim, misli, ne nešto što je haram 100%. Dobro. Međutim, kažemo, kada je u pitanju kasnija ulema i ono na čemu su danas termini kod islamsku činjaka, onda je mekruh ono što smo rekli, znači nešto što je pokuđeno, a zašto čovjek neće biti, šta? Znači, kažnje. Mubah smo već prijetno spomen Dobro. Je li ovo otprilike jasno? Mekruh. Ako čovjek... Znači, ako, ako ga učiniš, nemaš kaznu. Ima a, kao prijekor. Ja, Međutim, ako ga ostaviš, znači, inša Allah, razumiješ da, da čovjek ima pohvalu, razumiješ li za to. Znači, no, samo suprotno tome. Da tri nekruha, postoji, nekruha. znači kažemo ovo je osno i postoji, pogotovo kod učenjaka Nefinskog menzeba, znači to ponavljanje me kruha razumiješ, tako da li postoji. Međutim, mi govorimo o osnovi i nekada ćemo se zadržati samo da ne bi sad, razumiješ, jer vjerujte mi da znači, ćemo pogledat kako smo kratko spomenuli, razumiješ, naprimjer, ja znam, jedan od naših profesora je imao, je doktorirao, čitavu doktorsku disertaciju napisao samo o vađbu, samo što je vađu? Čitao doktorsku disertaciju, čitao knjiga samo o vađi bu govori. Znam sad trenutno neki studenti rade doktorsku disertaciju na mubahu. Ček, čitam knjigu govori samo šta je mubah. I zato mi odegledamo gledamo šta da u jednom riječika finišemo, kako se ne bio promptarate. A kasnije ko ima želju, razumiješ, možemo da pojasnimo. Dobro, sada Ana dolazi, shodno tome dolazi nam propis samo brak. Dakle, znači svako delo da kažemo spavanje, jedenje, ovo ono, znači potpada pod jedno od ovih pet propisa. Dobro. Sada šta je propis samog braka. Evo vidste, ovdje omladina. Da ja tako većina braće vas da kad će se govoriti žen bi mašallah. Zašto je šli, osmije, što nur lilića. Allahu ekber nasmiješi, osmije, šta to? Dobro, sada pitanje. Kakav je propis braka? Šta mislite? Šta je propis na primjer? Evo sad ko hoće da se ženi? Može Završi se da ćeš se da ćeš nekaj češnjiv. da je vađu nek digne ruku. Može biti sve Samo ti misliš da je vađu. Mislim i misli da je vađu? Ne, znači dobro sad kažemo. Znači sad nek... nek... govori osoba. Na ovdje kupo ni Ja oženjim ili meni oženjenim govorim. O ovom se pitanju ne smije govoriti. Ogljte o je oženjeni. Pogotovo mi iz Hrcegovine koji ženi je Hrcegovou koni. <laughs> <laughs> Otvoreš, ne Jer zatim ono kao, kovic, razumiješ, međutim eto, nije u smislu, razumiješ da je laž, nego možda stvarno onaj odčitava stanje. Kažu, gdje, koji, gdje koja žena krije pare, smo to spominjali samo možda. Mm -hmm. Sadovima, Cenogorci, malole, evo malo vraćaš. Ja kažu ispod lopate. Pića za ni da neče. Kažu za bosance u knjigu. U knjigu mu stavi. Ma džiti kaže za Hercegovca, za Hercegovca kaže stavi mu na sto i kaže uzmi ako smiješ. Dakme ovo im se Elena vodi ti. Da Jer oba službe su gdima. Dobro. Znaci neka sok odgovara za sebe. Šta misli? Kom misli? Znaci ko je neoženjen? Dači komisi ide da mi je obaveza da se ženim. Da, propisna mi je obaveza. Želim život. Da, sada trenutno. Da je obavezno. da shunet, je znači, da samo shunet. Da mi pita koja. Da se kako Da <sklip> se ja, ja sam sebi ne Dobro, mi ćemo objasniti, al sad kažemo neka sak. Uz <sklip> no, Svoje simulost. želje za sebe kasak za sebe. <sklip> <sklip> <sklip> Dobro, šparak da. Mala vakota tamo, nemojte Ako lako pitamo, razumiješ, ne moram znači da moramo baš otići u razgovoru, buku i itd. Da no. neko pričava s nekim, ne nego, znači postavimo pitanje da bi lakše, razumiješ. Dobro, kada u pritanju propi samog braka, da znači normalno kažemo kako za muškarci, tako no. i za žene, jedan dio islamske učenjaka su na stanovištu da je uopšte obaveza svakom čovjeku da stupi u brak. Znači u osnovi da je obaveza, znači ako čovjek, da kažemo, je u stanju, Na kažem osnovi, nam no oba je obaveza da stupi u brak. I ovo je mišljenje Zahirijskog mezheba. Znači Davuda S. Zahiri, koji je predvodnik ili osnivače ovog mezheba, zatim odpoznatih učenjaka Zahirijskog mezheba je ko? Ibn Hazm, Ibn Hazm Zahiri. I ovo je rivajet od imama Ahmeda, rahmetullahi alaih. Kaži Ibn Hazm u svom dijelu Muhalla, Fard je sakovo pojedincu koji može da ima polni odnos, da se oženi ili da uzme robinje. Dakle, znači bil ovo, bil ovo. Međutim, kaže mu režija šta? Da znači, će farz je sa kompanijin. Vi se pišta ko bude međutim dobićete sin inshallah ovo ona. Dakle, farz je sa kompanijin, u koliko može da ima polno odnos da se oženi ili da uzme robinje. Kaže mu na hazbu su on dio al muhalla. Dobro. Dakle, znači, ovde vidimo šta? Dakle, znači, ko može da ima polno odnos? Dakle, znači, svejedno, je znači da li se bojao da može da upadne u ili se ne bude bojao da li ovo njemu je obaveza da uđe šta u brak i to je rekli smo mišljeni koga Zahirijske pravne škole i to je jedan rivajet imama Ahmeda znači da kažemo bez najvažnije što treba da znate za ovo mišljenje bez objašnjenja Dali li se boji grijeha ili se ne boji grije međutim dok većina islamskih učenjaka ovdje sada prave pojašnjenje prave šta objašnjenje I kažu da se razlikuje od pojedinca do pojedinca. Pa kažu da čovjek koji se boji, mi ćemo spomenuti ono da čovjek koji se boji da će upasti u grijeh, da je njemu obaveza po mišljenju svih učenjaka. I ja najinčeće, znači da spominje se da imam šafija, kaže, na primer, ibadet je bolji od braka. Zatim se prenosi, na naprimjer, kaže Ebu Hanife i malih smatru da je mustahab. Imam Ahmed smatra da je, primjer, kaže musulnat i tako dalje. Ovo se odnosi šta na jedno drugo stanje? Međutim, kada je čovjek u stanju da se boji za grijeh, kaže mu, elmas je grijeh, njemu je obaveza da se oželi. Kakav se ovdje grijeh podrazumijeva? Je li samo zinalog? Čak, po neki mišljenji imaju Da li? Dobro, pogled. Ako se čovjek boji za sebe pogleda, znači čovjek smatra sebe da ne može da se čuva svoj pogled, da li mu je obaveza da se oželi? Obaveza mu je također da se oželi. Obaveza mu je, znači ko se boji mnoštva pogleda, znači ne da kažemo ono čovjek iznehata ili ovako pogled, neka, međutim ako se boji da kažemo osnovi mnoštva pogleda, tako dalje, postajemo obaveza da se oželi. Jer kaže se, ako se ima maasijeta, griha, a nema sumnije da pogledi što vode u sami griha. Dobro. Ovo je za osobu koja se boji da će upasti u zinalu. Da će upasti u zinalu pa ono što vodi ka zinalu. Njemu je brak obavezan. Međutim, kada je u pitanju osoba koja ima, jel normal ima strasti, međutim šta? Siguran je za sebe. Da kažemo, ondi se sad čovjek je sam sebi mjereno. Međutim, čovjek koji šta? Koji, da kažemo, je siguran. Da će se sačuvati od Na naprimjer da poznaje dobro, da kažemo kako on se društvu kriječe, da ima ibadeta što ga sačuva i tako dalje. U tom slučaju sada je došlo do razilaženja među islamskim učenjacima. Pa nećemo spominjati, ako bude ovdje kad obijete, imate ovdje ovdje spomenuto mišljenje svih njih. Uglavnom jedni kažu da je sunnet, da je mustahab, da je pohvalo. Međutim dokope pak jedan drugi dio kažu da je bolje tom čovjeku da se posveti ibadetu a ljudi mi spremni je prvo mišljenje koji kaže da mi open sunnet u tom nači znači da se o ženi jer poslanik Kareysa na to slanja kaže šta? "Nikah sunneti, faman ragiba an sunnati falesa minni." Nikah el brak je moj sunnet, pa ko se oka ne odmog sunneta, ko onaj. pa ko stavi moj sunnet, e nikose sunnati, pa ko se oka rimu sunneti od nas. Međutim dok imam Šaf kaže da je Allah dželle šaneh pohvalio Zakarija alejhi selam. Potome tome je što je bio hasuran wa nabijan minas salihin. Po je da Allah u Kur'anu hvali Zakariu u suri Ali Imran da kaže da je bio onaj koji činio ibadin, a koji se nije Međutim, ovaj prvi dio uleme odgovara i kaže da je to da je jedan od bogusni da su to bili šta šerijati prije nas. Jer imamo, mi u fikhu u islansko pravu nešto se zove šera' omenu kablena. Šarijati <coughs> <coughs> koji su bili prije nas. Znači, raz nije isto šarijat Nuhu alaihi sallam, šarijat Ibrahima, šarijat ovog i tako da je. I zato nekada, ako Allah spominje šarijat određeni postanika u Kur'anu i sunnetu, ne mora znači da je to i nama šarijat. Međutim, dok je ispravno mišljenje da je to nama šarijat, osim ukoliko nekdo dođe iz našeg šarijata koji se suprostavlja koji se suprostavlja tome. Međutim je шта значи dokaza u našem šerijatu koji kažu suprotno gleb jedan oti dokaza je hadis Buhari Muslim od Abdullah ibn Mas'ud a ya'mashar al-shababi man istata' minkum al-ba'a falyatazawwaj waskub al-umladine kod vas bude ustanje da se oženite kao što učili. Fa man lam yastati' f'aleih bisawm fa inahu lahu bijaa. Ako ne bude ustanju neka prosi. Uh -huh. Ješ mali. Dobro, koliko imamo mišljenja, neka da upitano vam se, al'a. šta je propis braka? Ko može drug da kaže šta je propis braka? Da je ono što smo rekli. Sađić <laughs> kli je bre mora da. Trema zahirisko, a mi se hebu, poнима znači za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 Ko ima šta objašnjenje, ko će nam njega reći? To da se čovjek boji da čovjek pastu grije, da nešto kaže se. Da ne farze saže. Dobro? Kao što rečem. Znači, dakle pa zamistite, da imamo satam dana primano podela. Znači prvo je šta? Jedni koji kažu u svakom slučaju obavezno, drugi kažu ima opješnje. E sad koji kažu ima opješnje, opet se grana. Je l' tako? Ješte. Pa kažu šta? Ako se boji griha, opamjemo da se hojene i povo svim mišljenjima. Jeste. Je Međutim, se ne boji griha, Onda dolazi šta? Opet 12. Onda se sada dolazi do raziraženja. Znači rekli smo šta? Jedan dio to je mišljenje Zahirija i tamo u malo tiše. Dobit ćete neopravdan čas. Znači jedno mišljenje da je obaveza. To je mišljenje Davuda Zahirija, Ibn Hazma i jedan Ivatima Mahmeda. Drugi kažu šta? Ima pojašnjenje. Pa kažu ako se boji grija obaveza mu je. Znači shodno kao što su rekli prvi. Međutim kaže ako se ne boji grija imamo šta? Nekolika mišljenja. Ja da, ko je asuto? to? sunnet. Sunnet I ko je mi drugo? Da. Da. Trećete. Ko je da da da da se počne ti Ko je rekao prvo, ko je rekao drugo? Ko je rekao da je sunnet da se u takvoj situaciji? E ko Dobro? Zai. Imam Malik da je rekao? Imam Ahmed Takojer. A juti ma rekao šta? Ne pode, da mu je bolje i znači, Međutim, ispravno mišljenje koje je? Prvo. Prvo. Dobro. Ispravljeno mišljenje prije. Dobro. Da li se ovaj propis isto odnosi i na čovjeka koji, da kažemo, već ima jednu ženu? Ha? Šta smo rekli tu? Rekli smo da ne smijemo govoriti. I to je prihvaćeno mišljenje. <laughs> <laughs> ja mogu ovdje, vidiš tako bo da dobiti, jedo ja normalno najvećih dijela, uh, najpoznatijih i najvećih dijela islamskog prava je dijelo El Mughni od Ibn Kudame al Maqdisiyah. Dijelo El Mughni od Ibnu Kudame al Maqdisiyah. I vidiš tako bude pročitati, možemo ovdje pročita šta kaže, imam Ibnu Kudame. Kaže da se ljudi kada u pitanju bravi dijele u tri skupine. Prva je ona osoba koja ima strasti i boji se i boje se da mogu da učine grije. Druga je ona koja ima strasti ali se ne boji za sebe da će učiniti grije. Treća je osoba koja nema strasti, bijelo to iz razloga starosti ili bolesti. Tu skupinu nismo spomenuli, međutim vidite ovdje. Znači osoba koja je ipotentna ili osoba koja je stara. Možda Ne ne, znači ovo što smo sve spomenuli, znači čitno kuda me, neć čita da, da se ne zbuni. Znači, A čiste što smo spomeno s tim što pročitač štibnu kuda me šta je propis osobe koja je impotenta. Na primjer, dođe sa čovjek kod kad ja kaže ja sam impotenta. Ili kad čovjek star ne može da ima polni odnos, šta je njegov propis da se ženi? Spomni u islamskoj tradiciji, nismo mi puno do Jerusalima tako da koboda da, da čitate mi. Dobro. Sljedeće od stvari koje ćemo koboda spom sljedeće ova, što ćemo spomen kada je u pitanju brak. يستطيع زارك الخطبة زارك زارك زارك الله أكبر كبير مر شاء الله مجح الخطبة الحمد لله just pošto mi je rekao da je to dobro, znači 40 minuta samo. Hajde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Naka salawat i salam daposliniek <coughs> Allaho posarika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam <coughs> Tavu isad komentan unu versi sviđerika <coughs> Ako sestre mogu Ako sestre mogu malo tišje Allah As-Nagrad <coughs> Ako sestre mogu malo tišje Allah As-Nagrad <coughs> <coughs> <coughs> Znači, re, znači ako boj da, korisni je sigurno da ovako ima nema jedan, da kažem ovaj, dijalog, primjer kroz pitanje, kroz odgovor, međutim kažemo samo upevljanje, ali vas nagradio. Znači nemojte da to odvede u jednu drugu u krajnost, tako razmišli, na primjer mi da počne dođe do Zezancije, ovaj pričam s ovim, tako znači dok je nema pravo ni s da priča. Znači ako upitavamo nešto, odgovori, razumiješ li, međutim neko s nekim nije dozvoljeno. Dobar, dalje idemo. <coughs> I počnemo, tak tako kažemo srednjim pogledem koji se zove Zaruka ili El Khitbe. Znači jedno je Khutba. Hutba je šta? Ono što Khatib drži. Što ona je koji govori, to je Khutba. I ona je koji govori, to je Khatib. Znači nije Khatib, nego Khatib. Međutim, dok je Zaruka El Khitbe sa Kesrom, kren malo vam, bolje. Doki za ruka al khitba. I ona, koi za ručio, zove se al khatiba. Včutim ima, šta? Neke, tako da kažemo vesej. Zato što ona, koji za što štoči da se ženi moradoč, kod pomočuje držati hudbu. Moradoč, i reči, ja hoč to, ja želim to, i tako daj. Jaki samski učenjaci, kada definišu za ruku, šta je to? Kažu da je zaruka ruka al wađu bi'aqdi nikahe. Da je to občanje, akta vjenčanja. Znači, da dođe do jednog objećanja, ako boj da, desit će se akt vjenčanja između dvije osobe. Znači, na primjer, da kažemo da dođe mladić kod familije, kod porodice, od određene mlade i da traži brak s njim. Kažu da ako boj da nema problema, nema problema, doći će do akta vjenčanja. Drugi kažu da je to da ti tražiš, znači samo traženje, da se zove zaruk. Znači, samim tim što si otišao, da je to već... Da kažemo, jedan bit zaruke. E, tako, draga braćo, cijene sestre, iz ovog vidimo. Znači, šta je to u stvari štariatska zaruka? Veliki broj ljudi, nažalost, kod nas smatraju da je zaruka, da mladić i djevojka da ono čosaju, aškuju, što kažu. I onda, hajde, nakon nekoliko godina dođe do tih zaruka, u stvari, on njoj kupi prsten i taj prsten označava neku zaruku. Sad kad govorim ovo, spomenut ćemo, znači prvo, znači da to nema nikakve osnove, osnove u šarijatu, znači da, da tavan čin nazivamo zarukom. Zaruka šarijatska je šta? Da mladić dođe kući djevojke i da od njenog oca, od njene porodice, da zatraži brat sa tom djevojkom. To je nešto što se zove zaruka. Pod broj jedna. Pod broj dva, kada u pitanju sami, Prsten za ruke, kažemo da je prsten za ruke haram. Da je haram da čovjek, mladić, djevojci kupi prsten prilikom za ruke, da ga to prigodbom stave i tako da iz kojeg razlija. Prvo, osnova je znači kada je u pitanju stavljanje prstena na ruku da je to dozvoljena stvar. Da kažemo, zabranjeno je da čovjek, muškara znači ne žena, da muškarac stave prsten na dva prsta. To su kaži prst, i ona je kuje porad njega. Ači na uva dvaa prsta, la kaži prst, i ona je porad njega, je zabranjeno moshkarcu da nosi prste. To se temeljena hadijuska je zabilih jimam muslim, usom sahihu, od Arja radiallahu ta'ala anhu da kaže nahani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an atahatama fi hadihi wa hadihi fa ashara ila sabbaba wallatii taliha. Kaže zabranjeno mi apostanika alaihin salatu a senada nosi il na ovom i na ovom prstu, pa je pokazao na svoj, kaže, prst i onaj koji je pored, misli se na ovaj, onaj koji je donika. Međutim, kada su u pitanju žene, njima je uopće dozvonilo, znači dozvoni dva prsta da stane. Sada dolazi i govor kod ule medaje od sunneta poslanika Alihi Sadat, to da se stavi prsten jer je poslanik imao prste, znači na mali prst, jedni kažu na desne, jedni kažu na lijeve ruke, drugi kažu da je poslanik Alihi Sadat, to sada imao radi toga što mu je to bio pečak i tako dalje. Međutim znači kada kada su pitanju prstenove mimo toga i mi kažemo da je osnova da ja tako čovjek stavi prsten iz nekog razloga. S tim što veliki broj čunjaka nam pomini da je dozvoljeno samo jedan prsten da muškarac stavi zato što dalje da kažemo gizdanje mimo toga upućuje značina o ponašanju žena. Međutim kažemo u osnovi hoćemo da kažemo znači da muškarac ako bi stavio prsten nekom pokodbom da mu je to dozvoljeno. Osim... Kažemo, ukoliko to učini iz nekog razloga, a šariata je zabranio taj razlog. Na Naprimer, ukoliko to učini oponašajući nevjernike, ili ukoliko se ustanovi uh, do da je to nevjernički, običaj da to nevjernički adet. Pa je tako, alhamdulillah, jedan broj ulama donio dokaz, dokazao da je stavljanje prstena prilikom vjenčanja ili prilikom zaruke da je to nevjernički običaj. Pa je šehe Albani, rahmetullahi alihi, u svom djelu Adabu Zifaf, spomenuo, u stvari prenio iz jednog glondolskog časopisa, koji se zove Vomen, žena. Mislim da je taj časopis bio izlazio negdje 60-i neke godine, 67-e, jedan od, e, nisam siguran da li je možda bio ovaj fratar, je li, ko je bio jedan, u stvari od je li, njihovi, njihove uleme, njihovi šehova, govori šta je uzrok stavljanja tog prstena. Pa kaže, u stvari šta je uzrok ovog adeta, stavljanje prstena prilukom za ruke ili prilukom akta, vjenčanja. Pa kaže da je to jedan stari, Vjerski običaj, u stvari još uvijek se taj običaj praktiju u crkvi, kaže da bi to, znači kada bi stavljao mladoženja prstem na ruku žene, znači prvo bi počeo od, da tako, od ovog prsta, pa bi rekao u ime oca, da nas Allah se čuo. Pa bi onda doslovno kaže prst i rekao u ime sina. Onda bi došlo na srednji prst i rekao bi u ime duha svijetog i onda bi na sljedeći prst pored toga stavio i rekao amen. Što označava da oni nikada ne mogu da se raziću jer mi znamo ili tako je da crkva zabranjuje razvod braka i da po crkvenom zakonu nije dozvanje da dođe do razvoda braka. I onda se prst stavi na ovaj na takav prst koji je do malog, što znači da se dokazao da je to jedan nevjernički običaj i razumiješ kažemo treba ukazivati na to treba ga se klonti. Dobro. Znači kada je draga vraća ovdje da kažemo znači šta je zaruka? Zaruka je ovo što smo spomenuli. I u osnovi šarijat zabranjiva ikakav kontakt između mladića i djevojke Prija stupanja braka, osim sa prisustvom mahrema i sa znanjem staratelja. I nemojte me pitati ikakve pitanje za ovu miselu. Nemojte da posloga dođe, brate Boga mi, kako se kaže, onaj. Ja što ja znam kontaktu sam s porukom preko telefona i tako, da ja kažem što je u osnovi. Da mogu biti neke situacije, to ne znam. To pitajte, ko je ulema, da onda odgova. Međutim, u osnovi je znači zabranjeno da čovjek ima ikakav kontakt Sad djevojkom, vojkom sa sestrom osim uz prisustvo iznanje nije nog mahrama. Da znači, pa će pomatkan ljudi da je to šta mi smo šetanu je, tamo, je li tako dole baš ćeršijom tako dalje nismo osamlje. Ne ne misli se na to. Dači nego svaki znači bez mahrama bez znanja mahrama sve to što je zabranjeno. Mi sad kažemo kako ćemo riješiti ovaj problem, kažemo ovaj problem se rješava odgojem. Zato što je ova stvar nekada bila prisutna u našem narodu, u našim obćama. Međutim izumrla izbog čega? Radi toga što izumrlo dio vjere. Međutim, ako mi našim praktikovanjem islama i našim odgojem možemo pokazati da se to šta, da se to može vratiti. I zato, znači ukazujemo ovdje šta je ispravan, znači šta je to što je da kažemo šerijatska zaruka kada se kaže da je nešto zavka. Dobro, sljedeća stvar jeste da je poslanik aleyhis salat u selam zabranio u hadisu koji je zabeleženima Buhari i Muslim od Abdulah ibn Omara da čovjek zaručuje onu djevojku koju je zaručio njegov brat. Misli se, brat musliman, pa kaže poslanik alaihi s-salatu waslam la yahtub ahadukum ala khitbeti ahihi. I neka niko ne zaručuje ono, što je zaručio njegov brat. Znači, misli se, ako je nek neki musliman prišao određenoj djevojcu, stvari, prišao familiju i zatražio od, od njih brak, ovaj drugi nesmije Da moleti klizeći. Što bi tako, da moleti klizeći da prevari. Nego, razmišli, znači njemu je haram, Ako su so mi dali pozitivan odgovor, da išta tu, tako da kažemo, pokušavamo. Dobro, sada, kada se u pitanju ovdje stanja, da kažemo, kada je u pitanju kakav odgovor da familia, je u nama spominjala vić tako obok to ovdje naći, pa ukoliko da pozitivan odgovor, u tom slučaju je šta? U tom slučaju je haram. Međutim, ukoliko daju negativan odgovor, dozvoljuju drugo da priđe i da zaprosite u djevojku. Međutim, ukoliko oni kažu pa ono, hajde, vidjet ćemo i tako dalje, onda je također tu ispravno mišljenje da je to također zabranjena stvar. Treći ukoliko bi se desilo, znači šta je propis, ukoliko bi se desilo, ne kažemo da čovjek zaruči djevojku ili oženi ženu koji je prijedhodno neko bio zaručen. Znači prijedhodno je bio šta? Došao jedan mladić kući. Da ja tako djevojke, oni su rekli, dobro, ne imam problema. Međutim, u to vremen došao drugi, također upito, oni mu dozvolili bez da ovaj prethodno nije od usu i onda ženi otuže. Znači kakav je sad tu propis da kažemo ovog braka kojeg je učinio ovaj drugi, ovaj koji je šta? Uletio bližeći. On je šta? Znači kakav je propis tog braka? Znači primara došo Ahmed da prosi Fatim. Jo ni rekli babrko Fatime nema problema. Dok je Ahmed vam ujednici se spremọ da se oženi doje Russo, kasumišli I Huso možda bogatiji, možda malo ljepšiji, možda malo zgodniji, oni kažu mašala, bez da ovo me kažu išta, bez da ovaj dozvoli, i kao se kaže Huso, a ženi. Kakav je sad propis braka ovdje što je učinio Huso? Dobro. Da vidimo šta Olema kaže. Kako se Olema podijelao? Šta većina kaže? Znači, da li je brak haram, da li je brak neispravan, da li treba razdvojiti da kažemo ni i tako dalje. Kakav je oda propis? Haram. Haram. Haram. haram. Je li ispravan brak? Ni. ni. O no. no. no. ne, Dobro? H Dobro, haram. Međutim, da li ako je nešto zabranjeno, ako je nešto haram, da li je upućio na ispravnost tog čina, u smislu da, je, da da kažemo, ne ispravan halal il haram, nego, na primjer, ako čovjek, da kažemo, učini nešto što je haram, Naprimer, haram je da čovjek trguje kad je ezan za džumu, ili tako? Međutim, da si se kupiš nešto tada? Učinio se haram, međutim, da li je ispravna ta tvoja trgovina? Mi kažemo, međutim, <laughs> hajde kažemo ispravena. jedan dio u islamsi učenjaka, kaže ne. Ta trgovina je zabranjena. Ta, stvari, trgovine je zabranjena i ne ispravna. Znači, ušao je metak u tvoj metak drugog čovjeka, ušao u tvoj metak Na haram način, znači i uslov neispravan znači znači ne smatra se tvojim imetkom. Dakle kupiš kad je proučio se ezan za džumu ti kupiš assumes da kažem primer auto. Jedan islamski čovjek kaže da to što nije tvoj auto. I to mislimo imam Ahmeda rahmetullahu alayh. Jer oni kažu an-nahy yqtadi al-fasad ka je zabrana znači neispravnost ugovora. Dakle ugovor neki dogovor može biti haram, majutim da je neispravan. Nekad može biti haram, ali da ispravan taj ugovor. Majutim mi sad kažemo ovdje On je učinio haram zato što je oženio ženu koja je bila zaručena, je li tako? Međutim, da li je njegov, reksmo da je haram, međutim, da li mu je akt venčanja ispravan ili nije? Ko kaže da je ispravan, neki digne ruku? Allah. Dobro, koji kažu, šta smo, ovi su rekli, šta? Ne koji kaže da je neispravan? <laughs> <laughs> Većina islamskog čenjaka je na stanu vištu? da je brak ispravan, međutim da je haram. Učinio je haram, međutim kažemo aktivit ćanjeti, ispravan. Ona ti je šariatska žena, međutim na način koji si to učinio i to što se uradio to je haram. To je mišljenje većine islamskih učenjaka. Drugi dio islamskih učenjaka kažu i to je drugo mišljenje. Drugi kažu a to je mišljenje to je rivajet od imama Marika i to je mišljenje da je Zahirija znači ponovo Zahirijska škola kažu Akt vjećanja je neispravan, on je batil, on je ništavan. Znači, ušla žena na koji se na taj način oženio šta, nije ti šarijatska žena. Treći kažu, treće mišljenje je pravi razlog, ti se ne možete priječiti. Treći pravi razlog pa kažu, ukoliko je imao polni odnos sa njom, bit će ostavljeni, da kaže međutim, ukoliko je pija polni odnosa, razvrhnut će se brak među njima. Znači, ovo, jasno? Pa sve smo vam pisali. Dobro, znači sad kažemo, šta je u sluari znači zaruka? Ko će odgovoriti šta je zaruka? Šariatska? Polako, polako. Dignite ruku, ne možete ništa vidjeti. Dari ja. Znači, znači da ti budući budac obeće i kaže ženča tebi. Ali nije da te prevareno kaže, ženča tebi pa. Molim? <laughs> to je drugo, to je aktivni to jest za močnica, pa Međutim mi kažemo, gdje je šta? Znaci to je znači šarijatska zaruka, znači ne čosanje, aşkovanje i tako dalje, ne, nego ovo je šarijatska zapt. Druga stvar u smo drugu stvar također rode spomenuli. To ti tražiš na ovaj sam. Doble hajde kažemo da to podrazumijeva se kasuomere. Druga stvar je šta? Dobro, prstne da je šta, da je zabranje. Treća svar koju smo spomenuli? Tražanje na zaruku, bro. Dobro, da ne traža. E, ali ako je o ženi, što smo rekli, ko je bi vuso, o ženi o Fatimu? Trimišnje. Trimišnje. Imamo koliko? Trimišnje. Prvo je koji? Najispravno. Prvo je koji da je? Jel smo ne rekli koji je najispravniji? E nah i i to je. Jesmo ne rekli, ovo je najmišljeje ispravnije. Većina većina učnjaka, međutim znači uvijek da učnaka da je to ispravno. Kažem Allah na bljesna. Al dana salatul. Dak će expandlostane. Razmijs dani majdanem u zemlju, yo pred krajine sašta ispravno. Nasalapudzata subhana ta kubije ki potrobi za Allah subhana ve taala. Da ga Allah podži. Jednak da možeš tolikor razmijs međutim da te Allah natvori. Možda radi tvojeg grija, a jedna radi druge stane. No. Na... Drugo? Polak, drugo? Znači, nek' smo? Drugo je mišljenje prvoje, većine je da je šta? Da je brak ustavitav, ali da je haram no. način. Dobro. Drugo je šta? Da je, da, je, da je batil brak. Da je brak batil. batil. Dobro. Treće? Pa, treće. O... ima pitanje, kako vezim za pa, ovo? Hm? Tišje, tišje, malo. Pa, da li, li može ovaj recimo ovaj što işte, ova, je zalučeno, uzme djevojbu, zalučeno. Mm -hmm. Da li može onda ispuni yeah, yeah. neki kefaret recimo u uh, odnosu na... Ne, ovdje nema kefaret, a kefaret mu je tauba. Da se poka Allahu, djelala šalama, zavrana. recimo da traži od zalučioce neki nagodbu. Znači kaže Allahu, poslana ih salatu wassalam, <laughs> la yahtub ahadukum <laughs> ala khitbati ahihi illa an ya'dana au yatruka. Nika niko ne zaručuje na za ruku svoga brata osim da mu ovaj dozvoli ili da napusti. Osim, znači rva u muslimu, illa an jadza lahu evo jadruk. Osim da dozvoli ili da napusti. primar kaže, ovaj, razumiješ, zaručuje. Maju ti vam se svedi neka druga. I kaže, vallahi, razumiješ, kaže, jaču, ostaviti. Ostavi, alhamdu, znači šta, ili da, razumiješ, odbog tražizu. I razumiješ, ovaj mu ovaj, dozvoli i zvoki razumiješ, razumiješ, odbog razumiješ. Dobro, zna ovaj, Veđtimm gri, e ke fare nema, ke faret je do šo, ke farete za saki gre grje ta ba. Neke sestre Allah vas nagradijo slušaju. E neke ne dake ne komentarš utamo. Ke faret, znači, čoveek će se kako iskupiti za grbo, Veđutim određeni određenim propisima i učinjena te učinjen fare. Nači određeni propisima na primr da zakletva, imaš ta je faret, انا صلصت شوا فيني كما كثرت oh. mm. كويس ايش هذه المساله اذا ما جفارت؟ خلاص. Dobro, jos jedno. Prosli put je bilo pitanje. Polj odnos sa ženom koja je u haizu. Nextmo. Tasani gali od učenjaka po ovom mišljenju uzao, imam Ahmet, dobro, sljedeće, drugi slučaj imala je ovo, i malo maliče, nisam po najbolje odmijenja. Znači jeste, znači ova što je učinio, on je oženio ženu koja bila zaručena, on je tu učinio haram, međutim, po njihovom mišljenju, taj akt vjenčanja je neispravan, znači on ako ima poslije toga odnos sa njom, ili sve što radi sa njom, znači ne radi kao sa ženom koja mu je nezakonita. Znači, radi kao sa ženom, kojom, ka, kao bilo sa drugom ženom koju, šta, zove sulce. Znači, i brak i činjbećana su bati. I brak, razumiješ i činjbećanja se bati. Razumiješ li. nema kazne. Znači, zato što je šubha. Zato što se je pravilo idra u l'hudu bi šubha. Znači, da se kazne otklanjaju sa šubhama. Znači, sa, kako bi rekli, sa sumnjivim stvari. Znači, ako je, rad, ako je na primar, stvari gdje se islamski učenjaci razjela zje, razila ze. Znači, ovi, na primjer, kažu, većina istanskih učenjaka kaže da, šta? da je neispravan brak bez staratelja, što ćemo vidjeti. Međutim, Imam Ebu Hanife to odozvolio, ali onda ovi kažu, radi mišljenja Ebu Hanife, nećemo kazniti, zato što je neko možda to uradio, ne sa zinalu kao zinalu, nego povodijeći se za mišljenje Mebu Hanife, što je jedno od mišljenja koje je pri, priznat u fiku. Ovo da ćemo kasnije pojaviti što je neispravljeno. I malo još kovezan No, A na primer, kod opštinskog vjenčana, znači ona ima postredno dodnjih člana... To će doći, akt vjenčanica, dobro. Dobar. Sljedeće, je, koliko nam je stalo? Dobar. Sljedeće je, jeste pitanje pogleda. Pogleda zaručnice. Znači čovjek hoće da se ženi, ovo je znači što je spomenuto u sunnetu, što su islamski učnjaci. Spomenuto. Čovjek hoće da se ženi i... Koliko mu je dozvoljeno da vidi od svoje buduće, da kažemo, ženje. Znači opet ovdje vidimo znači šta? Znači samo ovo spominjanje ukazuje na neispravnost, ašikovanja, odanje i tako dalje. Jer onda potom, da kažemo našem bošnječkom mišljenju, ne treba i na ovo mišljenje. Ja zumeš. Jer došlo je u sunnetu Allahovog poslanika, a.s.w. zabrana. Da kažemo ne zabrana u smislu, nego da je poslanik ukorio čovjeka koji se oženio, a nije vidio. Pa po vjeresti poslanik alejhi salatu vesselam koji došao muslimu joj žene, pa je reko, da se njegova pa poslanik reko enadara ta ilaiha dali se vidi oni reko ne pa poslanik reko usareko da je zaručio žin pa mi je reko id' hab idi pa je gleda jer zaista u očima ensariki ima nešto što znači ovde da se traži da čovjek pogleda svoju ženu prija čega priđi kom zaruke znači prija brak sada je došlo do nekoliko mišljenja među islamskim učenjacima koliko čovjek može da vidi od svoje buduće mlade Naprimer, ti si čuo kako bi u osnovi bilo mi, kažemo osnovi, u islamskoj državi, kako se to dešava, u, u, u islamskoj sredini. Naprimer, danas u arapske zemlje nisu islamska država, međutim, islamska sredina, ljudi se drže šerijata. Naprimer, tamo kad hoće neko da se ženi, kako se ženi, način čuje da ta i ta ima tako i tako u čerku, 18, 19, 20 godina. I on ide a bujru mnjemu, razumiješ, kuca, zašto, razumiješ da, kaže, ja sam došao da prosim tvoj čerku. Olimo što prijenek na Dionović nešto, međutim može reći da je nikad nije vidio. I zato ima dosta automobili tako da smo mislili mimo nasa kod Šejhova da učimo. Razmišljam ono dosta sa Sunnetata pita ima li da ima i Šejh Ako ima ćerije, pa možemo da pitamo kod njega šta da nam daje predavanje privatno da nas uči tako dalje. I inače Šejhovi svoje dobre studente znači koji se pokazali je daju im svoje i kao žene. I zato ima u islama jedan veliki islamski učenja koji se zove Imam el-Kasani, jedan od najpoznatijih učenjaka Hanefijskoj mezheba. Ima poznato djelo Badaju Sanaya. Badaju Sanaya. Ovo djelo je jedno od najpoznatijih djena Hanefijskog fika. I ovo djelo je bilo mehr njegove žene. Jer on je učio kod svog šeha koji se zove imam Smerkandi. Jovo imam Smerkandi ima djelo koje je šta? Koje, koje se zove Tuhfetul Fukaha. Poklon Fukaha, poklon pravnicima. Poklon učenjacima fika. Jo voj učenike učio kod je ga to odjelo i nare da je pro komentari so na čo o od dielo gadajuš sa me je komentar na to odjelo njego všej. I kada je pro komentari so Am Amerika všejemu nereko Allah razumiš da v svojim čerku ka u želi I kaže se te šrahá tohvetehu u a te kaže pro komentari so je njegovu jo tohfu je ženi je njegovu čerku. Zato kaž ovojelo je bilo meher Ko je on platio, razumiješ da o že svoje že. Dobro, sada hođe posle znači i tako da kažemo znači to je osnova jednoj sredine da čovjek vidi šta, znači da čuje i da olje tamo da je na primjer dođe i kaže ja sam čuo da to ko te bi ma ja bih da se ženim i tako dalje. Dobro. E sad razumiješ on kaže dobro, ženči, tamo Đukićem dali, ti imaš pravo da upitaš, da je pogledaš, da je vidiš, koliko puta da je vidiš, koliko da je vidiš i tako dalje, to dolazi sada. Tako znači prvo pitanje jeste koliko čovjek može vidjeti od zaručnice, znači koju želi tak kaže da osini. Da će šta može vidjeti, tako da kažem, onaj normalno, misli se znači dijela jeletier. Šta mislite, koliko može da vidi? Đice i šak. Đice prvo. A? Prvo je šta koliko može da vidi? Lice i šakir, šaki. dobro, to drugo mišljenje znali koji Lice i šakir i kosir. Dobre, mojci smije Allah sam želite, bar tova su fikiske. Razmišljali, hoćemo ako da razmišljamo. Ako bude neozmjena temaja, samo držati držati Allah imaniti. Mi razumijem ne razumijem na interesu. Dobro, tu imali nišće mišljenika po toga? Ne. Dobro, znači prvo mišljenje, i koje je, je, iša ta'ala, ispravno mišljenje. I po kojem treba, razumiješ koji ovo je, svećavam se dok smo učerpiti našim šehom obdokadrom, Allah muđer ne podari, razumiješ govoriti ovo mišljenje, odabrano mišljenje, a to je mišljenje Džumhur, ulemen koji kaoš da je dozvoljeno vidjeti lice i šake samo. Al kef, wal vođhan, lvođhu, wal kefhani fakat, znači samo lice i šake da vidi od svoje ženi. I ovo dokaz, ovom mišljenju je šta, opšti dokazi, šariatski koji pučuju šta je, tako, ovaj da određeni situacijama da je dozvoljeno žena da otkrije lice. Dakle, nalazimo znači, se sad u opšte u propisu pokrivanja, ali da li je ženo obavezno da pokrije lice, da li ni kada i tako dalje nego govorimo, znači da oni kažu picešaki. Drugi dio isam učenjaka, i protivno smoret koji misle ne većini. Drugi kažu, drugo mišljenje učenjaka Hanbeliskog mezheba, koji kažu da je dozvoljeno da vidi ono što žena adetom otkriva kada je u svojoj kući. Znači da kažemo kad je pre svojim ocem, koliko dozvoljeno da otkrije. Naci tako da kažemo da otkrije glavu, da otkrije vrat i tako dalje. I ovaj dio učenjaka kaže da je dozvoljeno, znači zaručniku da od svoje zaručnice pogleda, znači da kažemo da je pogleda otkrivena je glava. mišljenje koje ovo je mišljenje, znači Hamelijsko mišljenje. Treće mišljenje postoji, to je više ne Kažem da čovjek može čak kažu da je vidi potpuno bez odječe. To se prenosi od Ibn Hazma je da kimal magdudin to mišljenje nije prihvaćeno kod isam učenjaka. Mi hođe kažem, pa šta, mi sada ovde spominjemo radiznanja ova mišljenja. Nati neka niko na ne zlo zlo upotrebi, tako da kažemo rekobiš, pa neka ne neka, neka, kaže ima mišljenje hanbeli ako i kažu da mogu da je vidim, razumiješ ta? Odkrivena glave, glava, ide je tamo, razumiješ, može čuri, možda da gleda otkrivena žene kaže možda ja hoću da je ženim i tako dalje. Nikom suđem. Daćo znači, kažemo ovde, propis je propis, a to je šta? Da znači da čovjek kako hoće, znači da dozna da ona izađe otkriveno oblica, da je pogleda i tako dalje. Dobro. Sada prelazimo sami čin akta vienčanje. akt venčanja. Akt venčanja. Mo drugo mišljenje je mali, a drugo je mišljenje veličine je prvo, mišljenje drugo mišljenje je jedno od mišljenja u handelijskom mesu. Treće namaratelj iz pomeditika. Da. Sađa plena zimansar koja se zove akt venčanja. To je jedno od možda obširnih tema, mi smo kobole da započeti, a to je znači šta je sve da kažemo traženo da se nađe pri jednom aktu venčanja tako da bi taj aktivničanje bio ispravan. Ako bodaj napomenta mi da od jednog od buduć, budućih predavanja da spomenemo, međutim, to je potrebno malo više da se mozak uključi, žene koje su zabranjene da se žene. A to je koga, koje koljeno smiješ, koje ne smiješ, koje žene možeš, koje ne možeš, tako dalje, međutim, kažemo, treba da se malo više aktiviše čovjek, pa ako bodaj napomenite, ako zaborimo, na jedni od, da posebno posvjetimo pažnju tom predavanju. Dobro, znači, sada govorimo, Počeli smo da govorimo o aktu, da kažemo venčanja, to jeste sami čin akta tako da akt venčanja biva ispravan. Dobro, kažemo da je dokaz ovome, što ćemo spomenuti, aktu venčanja, hadis kojeg je zabilježio imam Beyhaqi i drugi jisum sunenu, od Imrana, jaiše radiyallahu ta'la anha, a šehiha Albania rahmatullahu kaže da hadis sahih, či je zabilježio imam ود و امرانه و رضي الله عنها و ادعیشه رضي الله عنها و اي حديثي ما دست ريائه يعني ما روايه ابو داوود و ايت دا وكذلك ما اجديتي ميس مودبرالي اوده روايه بيهقيه ديكاشو بسني كعليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بوليه وشاهدي عدل نيمه براكا تو يسه نيمه و استراموستي براكا بس Nema braka bez staratelja. Bez staratelja nema nikak الا بولين, pa starateljem neka i dva pravetna svedoka. I dva pravetna svedoka. Dobro. Znači ovdje vidimo u hadisu, znači šta možemo zaključiti, koliko je osoba, koliko se traži da se nađe osoba prilikom akta venčanja? Ko, ko kaže Da trebaju četiri osobe. Ko kaže da trebaju tri? Tri. I neko da kaže deset? A ne, mi govorimo obaveznosti. Pazite, govorimo sad obaveznosti. Znači što je najmanje potrebno da akvičanja bude ispravan. Ima neko li da kaže tri? Vi kažete 3. Dobro kaže pa stanih kne bez staratel i bez dva pravni nasjedoka. To je 3. Idi, sve dohoće da se ženiš. 4. Da znači treba staratel i dva pravni kako a 10 10 stiglo samo tome. je. da ide tamo iz avrata. Da. Ne znam znači vidimo šta, znači ne da budu tri, je tako? 4. Da znači, će da bude koliko? 6, 6, 6, 6, ko ko e, 6, 6 4 3 2 pet ko kaže da da da treba biti pet, nek digne ruku. Kako pet? 4 uđe i pet. Kako ti da mora postati mlada tu negdje. Kuća, kuća kaže da nema ispravnosti braka bez staratelja i bez zabrave na siroka. Znači vas se neka da se ti idu. Da ćemo kažemo da isti tu. Šta ćeš razumješ, doći staratelj da stane. Dobro. Međutim koji kaže da, da mlada mora da prisustvuje gdje dokaz Šerijata za to? Ne treba. treba, treba. pazite. Razumite pitanje jasno i jasno. broj osoba najmanji broj osoba koji mora da se nađe prilikom akademinčanja. 4. Jesmo se saglasili? Jesmo To su četiri osobe. Dakle, znači, prvo je ko? Dakle, znači, podrazumijeva se mladoženja. Drugo je stara tel I četvrto i treće ja su ko 2 se znači u trećem i četvrti 2 pravi nas se dok. Dobro. Odje vidimo šta da nije uslov da mlada prisustvuje. Dakle znači, nije uslov da mlada prisustvuje. I to je po svim jednoglasno po učenjacima svi mezhebani i oba, obavezno da prisustvuje. Sjećate što ćemo vidjeti Hanefi kaže da ona može da ima da, na, da ona može biti jedna od strana ugovora priliko venčanja i oni na uzmaju po ovaj hadis kaže da ovaj hadis da Ne isem. Međutim, smo vidjeli šta? Mora biti mnodoženja, mora biti staratelj i moraju biti dva sve dokada. Šta je dokad tome? Hadis. Koji je hadis? Koga bilježi, koga prenosi? Be, be, be, be, be. Koga? <coughs> Dobro. <coughs> Dobro. Šta kaže Albani? Dobro. Međutim, bazne. napominjemo, po mišljenju većine islamskih učinjaka, ovaj hadis se odnosi na akranje. Zbog čega? Zato što ćemo vidjeti i mišljenja koji su suprotni. Ovo je mišljenje većine islamske učenjaka. Naprimer, učenjaci malikijskog mezheba, pastite, u stvari prije nego što počnemo objašnjavati mišljenje malikija. Po ovom mišljenju, evo pitanje, ako čovjek dođe kod budućeg punca i povede sasvom dvojicu svojih baba, dvojicu pravednih doka. imali moj mera? Ne vrde. Vrde. A hoće na sežimiti. Ja da seđoj, والله. Lek nek. Dobro. Dodi, čovjek tiče brać. Barakallahu fik. Ne da počne sa Bogodom metodom. Koliko je površina zemlje? Allah znači, barek fik. Значи čovjek dodi hoće da sežimiti. I povede sa sobom dvojicu svedoka. Ili tamo nađe dvojicu svedoka. I kaže sklopi akt venčanja sa puncom. Kaže dajem li mi ćerku, kaže dajem ti ćerku. Prez pet dana doka. I on kaže dobro, povede je sa sobom i kaže miš odu. Međutim nikome nisu rekli. Dakle, znači, mimo ti se doka, nema se doka. Da li je ispravan ovaj akt Isprava. Isprava. Ko kaže da je ispravan, digne ruku? Ko kaže da ne ispravan? Ko kaže, davaj, akt venčanja neispravan. Pa ste pa sami kažeš, a alinun nikah. Razglasite brak. Pono upitani, ko kaže, da je ovaj brak neispravan, pegni ne ruku. Ale on kaže hadis, alinun nikah. Razglasite. Sunne ne uslo. Tak. Ko po ovom drugom? Ti si u straju. Načini kom imate. Dob. Po mišljenju većine islamskih ovaj brak je ispravan osim što se ovdje raz, razilaze ovo mišljenju se raz, razilazi ko maliki je maliki uzmaju po ovom drugom hadisu A nikaha", razglasite brak i kažu maliki da je obave za čovjeku da razglasi brak znači kad se kod njega misli se doci misli se ko da čovjek razglasi da kaže ljudi oženio sam se napravi svatbu normalno sa tim je razglasio on kaže da je to uslov, što znači, znači da prethodni brak kod imama Malika nije ispravan. To je mišljenje koga imama malik. Dok drugi kažu svi, brak je šta? Brak je ispravan. Imam Malik uzima, međutim dok većina islamske učenjaka u pitanju riječ razglasite brak, mislite šta? Da to pohvalno. Ili mislite razglasite brak sa čim? Napravite Sa čim? Sa dva svjedoka. Razmiš, kažu svjedočenje dva svjedoka, smatra se zato što je drugo došlo drugi hadis, koji ga šta? Koji ga tumači. Međutim, mi kažemo ispravno je prvo omišljenje, jer posljednika ne i srata to se nam kaže nema braka bez staratelja i bez koga? Bez... Iz ovog videli smo šta? Da je prisustvovanje mlade aktu vječanja šta? Nije obavezno. Ne treba, na nije obavezno, međutim što znači ako prisustuje ne znači da je brak ne isprav. Dobro. Zdravo, pa, ne mogu da se sedi. Ej. Eh, dobro, otežava. Sad ko ja još ovdje? Da li ima još? Eh, dobro, jedno od najvažnijih mesela. I napomijem, ne moe da mi dođe neko i kaže: "Ja sam se oženio drugačije, to je sad moj propis." Sad. Nu, osak moj odgovoran onaj. Kaci znači, kome je, kom je odgovori pitanje, ili koga je podučio, me obrate Obratite se sa novim. Kada znači ko je taj Naci akt vjenčanja je sta ugovor o vjenčanju je li tako. Saki ugovor treba da ima koliko dvije strane. Ja, tako, znači ne može biti da mogu ja sam sad samo napraviti ugovor. Da go mora biti dvije ugov dva. Dvije. Ko je taj ko su te dvije strane pri aktu vjenčanja, pri ugovora? Naci pa dobro sad. Ti ja, da primam selo. Ja, Hoće da se ženi. Jer je sad jedna strana ugovor, je l' tako? Ko je će sklep? Ko je druga strana? Ugovora? K'o kaže da je staratelj? K'o kaže da je žena? I staratelji žena? Znači ne kažemo, u Lama se razišla. Jedni kažu staratelj, jedni kažu ovako. Moram vas da ja se pitam. Ja što... pa, dobro, pa, dobro, moram vas da da se pita. Dobro, tiše. Allahu arifiku. Dobro. Ko, je, ko su dvije strane ugovora? Znači, mladoženja i ko? Mladoženja i staratelj. Znači, staratelj je taj koji je druga strana ugovora. I ovo je, znači, paste ovo, staratelj je taj koji je druga strana ugovora. Ma ako stara dozvoli dozvoli I kaže je je kaže kćerki ženice i ona bude druga udaja ona bude druga strana ugovora Je li ispravno? Ko kaže ispravno? Ko kaže da najpravno? Koliko je vas ovdje samo Petru ruka gore do? Dači eto rekli smo u osnovi strane dvije strane ugovora su ko mladoženja i staratelj dobro ako staratelj dozvoli znači nije strana ugovora nego dozvoli i kaže čerku daj se radi šta hoćeš da li je isklopi se akvjenčanja sa ženom da ona bude druga strana ugovora da je brak ispravan i ne ispravan ko kaže da je ispravan digne ruku ko kaže da je ne ispravan Ima je dišu izmed Po većini islamskih učenjaka brak je neispravan. Zato što staratelj mora da bude strana ugovora. Objasnit ćemo ili staratelj ili kom je staratelj da puno moć. Ali u osnovi staratelj je taj koji je šta? Mora da bude strana ugovora. Postoji jedno mišljenje od Selefa. Prenije pre to je od jednog dijela Selefa da su rekli da je dozvoljeno da žena sklopi akt vjenčanja ako bi staratelj dozvolio. Ako bi šta? Staratelj dozvolio. Treći kažu, i to je mišljenje Hanefija, kažu dozvola staratelja nije uopšte ustav, nego žena ima pravo da se uda kao što ima pravo da kupi i da prodaji. I kažu otac dozvolio ili ne dozvolio, Međutim, kasnije ćemo još malo šire objasniti mišljenje Hanefija. Nije mišljenje Hanefija samo ovako. Da uopšte može žena da se udaje, nego imaju uslovi. Hanefije kažu šta? Da može da se uda bez dozvole starateljika. Allah vas nagradio. Kada je u pitanju strana ugovora. Da li treba da bude otac ili ne treba? Koliko imamo mišljenja? Prvo je? To je mišljenje koga? Većine uslušljenja, To su ko? Primjera? Drugo je mišljenje koje je? Jedna predaja od Selefa se prenosi da... Znači, prenosi se od jedne skupine od Selefa, a to je šta? Da... dozvolu znači žena može da... Ako žena... ako staratelj? Da, Treće je mišljenje? žena ima slobodnu volju znači. Dobro. Koje je ispravno mišljenje ovdje? Prvo prvo. A to je da, znači pa što ovdje svallahi se, se dešavale igriške. Ta razmišlja. Znači, znači mora da bude restart. Znači žena, kako se kaže pomost, ako staratelj iz neopravdanoog razloga brani i da kažemo padne sada njega starateljstvo, opet žena mora da ima staratelja. Jer starateljstvo prelazi s osobena, osobe na osobe, a nema da bude brak, uobiштеbe staratelj. Druga znaš, ona pomnje, braća, ovdje mi nekad kažemo, spomnemo, više miše i kažemo ovo je na ispravi. Nema da kaže aha. Ti isi tako u radiju koji je ispravan, postupio, supravo što smo mi rekli da je ispravno i kaže tvoj brah ne ispravan, ti ovako, razmiješ kod nekome i kaže brah ne ispravan, stakfirullah ilavim vatubuida, stakfirullah ilavim vatubuida. I zato kaže mi ovdje učimo il, a naučimo kadilu, da sutra budemo kadil, da govorimo šta je, koliko, koliko je ispravno, ne ispravno i tako da je. Neka spominjamo više mišljenja, kažemo ispravno, Možda smo u pravo, možda nismo u pravo. Jer svaki učenjan kaže da ispravno ono što on misli da je ispravno. Kod bo Hanife ispravno šta, da je brak bez staratelja, može. I ni on govorio, on je da to kod njega ispravno. Međutim, nakon što su prošla stoljeće, nakon što se sabrala sva mišljenja, razumiješ ti, kažemo da ispravno šta, da ne može da bude bez staratelja. I na to u kući hadijskoj je vredo ostojan. La nikah illa bi walijin wa šahidej hadni. Je ovo misl Nikoliko mu, nikoliko mu to ćemo pa jasniti, mora da bude staratelj. Bać znači da nek. Dakle znači, na kraju kad kad ja preuzmem na sebe staratelj. Staratelj. Preuzima na sebe staratelj. Na dođe žena, razumiješ? I kaže, "Primare, ja budem kadija." Ja sam kadija sad. Dođe žena i kaže, "Allah povratio kadinik na naše prosti inshallah." Šerijatski. I kaže žena, "Ja nemam." Razumiješ? Primare kadija, Budi taj koji kaže, ja sam ti sada staratelj, ja te sada šta udajte. Ovo ću meselu kasnije puno obja, objasnit ćemo, zato što je ovo puno rašireno, razumiješ brat, razumiješ li punac, nešto malo ne dao, odmah on preskoči, on tu kad ja budi, razumiješ li, se uzme svoje ruke i ženi se kako će. Dobro. Pazite, kada smo rekli da jedna od strani ugovora, znači mladoženja i staratelj, je tako, to smo, je li to je jasno? Dobro. To znači, braćo, jer uvijek, kada su pitanji odnosi se odose se sva djela možemo da podijelimo između nas i Allaha između nas i ljudi je tako između nas i Allaha je ta obadit i u tom slučaju nije dozvoljeno da čovjek nikoga nikome da punomoć za ibadet namazi ibadet je tako mogla ja sada da dati dati punomoć razumiješ li ali su i reći adi, ja sam da dao punomolte kanjega Bogu za mene 20 rekata večeras nema šta na mogu magutim zbog čega zato što je to odnos Između mene i koga? Gospod Laha. U došle do razila je do razilaženja među uleme, ulemom, da li određeni, da kažemo, e, ibadet, hajde ćemo ovako, da li kod njih više praovladava ibadet ili odnos prema ljudima, na primjer, zekat. Možemo da reknemo da je zekat samo ibadet? Ne. I to dio kaže uleme, zekat i ibadet sto Drugi kažu ne, zekat ima kod sebe značenje ibadeta, ali ima i značenje odnosa... Prema ljudima, zbog čega? Zato što si romahu daješ. I zato oni, na primjer, kažu, razumiješ li, šta zekat potpuno ibadet i dozvolio da daš punomoć nekome da da zekatu umjesto tebe. Ja, na primjer, sad dođem i reklim, brato, te mi imamo 200 maraka, podaj to mi tom, tom si zekat, ja ti dajem, ja sam tom punomoćio da za mene daješ zekat. Po jednom broju istanskoj učenjaka to je ispravno. Ali kažem uopšte, znači kada su odnos... Kada je u pitanju odnosa drugim ljudima, u svim stvarima je dozvoljno punomoć. moć. Tako znači da maladoženja može nekom da da puno da sklopi akvinčanje umjesto njega. Ja, na primjer, kažem Adis, sklopi akvinčanje umjesto. Ili Adis rekne meni, pošto je li se proti? Znači, rekne čovjek, primjer, ja sad budem tu i kažem, razumiješ li, dalek smo od Hercegovine, reknem Adis, Sklopi Akvenčanja umjesto mene. Ja iz dođem staratelju i kaže, slušaj, možemo sklopiti Akvenčanja, ja sklapam Akvenčanje u ime Džavada, on je druga stvar i sklopi Da li je ispravan? Je li ispravan? Ispravan je, zato što smo rekli da je dozvoljno da se da puno moč. Također staratelj može da nekom je da puno i kaže, dajem ti puno Šta? Da? Udaš, znači. udaš moju čerku. Znači to je da kažemo star po pitanju koje Nema raziraženja. Kraj. Dobro, samo još malo. Uzabri. Znači to je, draga brećo, kada je u pitanju akt vjenčanja. Ono što je najvažnije ovdje je da se znao. Znači jeste, znači da napomenem u stvari, jedna, sve su stvari važno, jesu ko su strane akta vjenčanja. Znači da je to mladoženja i da je to ko? Da je to, da kažemo, sami staratelji. Da li je... Ovo što smo do sad uzeli otprilike, jesno? Jesno, jesno, jesno. Budu. Ako, ako staratelj dopolni mladoj da ona odluči, to bilo neispravljeno, tako sam ja prirozumio. Ne, ako njoj dopusti da, da, da odluči, nego ako njoj dopusti da ona sklopi akt venčanja. Aha, da ona sama bez... Znači da ona u prisustu dva svjedoka, razmišli, sklopi akt venčanja, na primjer dođe sada Fata, dođe mujo razmišli. I razumiješ oni pred dvojicom sjedoka sklope aktovčanje. Muž joj kaže: "Da li ti pristaje da budeš moja žena?" Ona kaže: "Da ja pristajem da budem kao tvoja žena" u prisustvu dva sjedoka. Ispravno mišljenje da je aktničanje na ispravno zato što žena ne može da bude jedna strana akta. Nego, mora da bude staratelj. E onda smo spomenuli smo, s odom je dolaz je šta? Primiši. Međutim drugo je pitanje, ako, znači da li sada roditelj može da priseli tako da kažemo u svoju ćerku na brak, je ne, to nije dosta. So. Ostaje ostaje Udavanom biti ženom, može li ona, mora li ona opet ima starate? Ona također mora da ima staratelje. Ispravno je mišljenje, znači žena svejedno da li bila djevica ili bila udavana, al bikr ili fejib, da mora šta? Barakallahu fikum da mora da ima staratelje. Ja prenosi se od jednog broja islamske činjanka, znači ako je bila udavana, da da nije uslov, koga dozvola, koga dozvola staratelje. Ima li? Udom? Sad u tom primjeru što sam znado na, na i umađi čip pita pit, pit, limo hoćeš ti biti moja žena je los, pit, da mladi pita ili da staratelu onđi vratno điča mladi zapušta znači kod istancu uh, znači mi sad govorimo ne djevoj znači nema sad ovdje djevojka ništa aktinčan yeah. tako između yeah. koji je taj znači vidite pa to će znači dođemo to to sezove el ijabul kabul prihvaćanje ponuda znači prihvaćanje ponuda je što da ja reknem da li me ženiš svojom čerkom ćerkom tako to je ponuda On prihvata i kaže da, ja te ženim teženik svojom čerku. E sad, da li je uslov, da li je dozvoljeno da ovaj, da kažemo, da li je uslov da, da staratelj bude taj koji nudi, a da mladoženja prihvati, ili može, mora tako ili može obrnuto, kažemo ispravno mišljenje da, šta, da može, znači svejedno ko ponudio brak, ako ko je da je ispravno. Jeste mi razumijeli ovo? Znači mm -hmm. dok jedan dio islamske učenjaka, to je mišljenje Hanbelija, kažu Da mora staratelja bude taj koji će e i da staratelj